Megtekintjük a potalát A kihallgatás után a többi zarándokkal együtt kihasználtok az alkalmat a potala szent helyeinek megtekintésére. A potalát, a világ egyik legimpozánsabb építményét mai alakjában körülbelül háromszáz évvel ezelőtt az ötödik dalai láma építette. Előzőleg ugyanezen a helyen a tibeti királyok egy erődítménye állt, amelyet a mongolok leromboltak a háború során. Kemény robotmunkával a férfiak és nők ezrei cipelték ide kilométernyi távolságokból a köveket, és ügyes kőfaragók minden technikai segédeszköz nélkül építették fel a sziklákból ezt a gigászi épületet. A munka veszélybe került, amikor az ötödik dalai láma hirtelen meghalt. Az akkori régens néhány a segítségével eltitkolta őszentsége halálát, mert ő maga sohasem élvezett volna elég tiszteletet ahhoz, hogy az alattvalókat erre a kemény robotra kényszerítse. Ezért egy ideig az Isten király betegségéről beszéltek, aztán azt mondták, hogy a dalai lámon lelki gyakorlatba merült, és tíz évig tartották fenn ezt a látszatot, amíg a palota elkészült. Ha az ember ma látja ezt a csodálatos palotát, meg tudja érteni és meg tudja bocsátani a csalást. A potala tetején megtaláltuk annak az uralkodónak a sírját is, akinek a palota a keletkezését köszönhette. Az ötödik dalai a maradványai egy csörtemben nyugszanak a többi Isten király mellett. Hét ilyen síremlék állott, mindegyik előtt imádkozó szerzetesek ülnek, és tompa hangokat csalnak ki egy dobból. Ha az egyes tupákhoz akar az ember eljutni, akkor meredek létrákon kell fölmásznia, ami a félhomály miatt nyaktörő vállalkozás. A legnagyobb stupa a tizenharmadik dalai lámái, több emeletnyi mélyen nyúlik be a potalába. Úgy mondják, hogy több mint ezer kilograma aranyat használtak fel arra, hogy ezt a tornyot aranylemezekkel borítsák. A vert aranydíszítményeket drága kövek és gyöngyök ékesítik, melyek a hívők felbecsülhetetlen értékű ajándékai. A pompa kissé túlzottnak hat, de jól tükrözi az ázsiaiak mentalitását. A különböző templomcsarnokok után meglátogattuk még az épület nyugati szárnyát, ahol 250 szerzetes lakik. A nám gyetracang, így hívják, zegzugos, szűk és nagyon komor. De egy pillantás a kis ablakokon át mindenért kárpótól. Nagyszerű a kilátás a csákporira és a tiszta vízű kicsúra. A ső házai olyan mélyen fekszenek, hogy az embernek nagyon ki kell hajolnia, ahogy lássa őket. Milyen szép is innen fölőről lássa kocka alakú házaival és lapos tetőivel. A szűk utcák piszkát innen nem lehet látni. Már útban vagyunk visszafelé, amikor egy lezárt kapu előtt haladunk el, amely feltűnést kelt méreteivel. A garázshoz vezető ajtó ez, amely a 13. dalai láma autóit őrzi. A 20. század mégis eljutott ide, ha nem is használják ma a kocsikat, pusztán a beszerzésük a haladás utáni vágy kifejeződése volt. A konzervatív szerzetesek persze mindig erősebbek minden új eszménél, ezért Tivet ma is olyan, mint évszázadokkal ezelőtt. A keleti szárnyat a Cedrungok iskolájával és a különböző hivatalokkal ezúttal nem látogattuk meg. Ebédre voltunk hivatalosak a legfelső kamaráshoz. Lakása rangjának megfelelően néhány emelettel lejjebb helyezkedett el a dalai áll. Több hivatalnok és apát lakik a Potalában, rangjának megfelelő színvonalú és fekvésű lakásban. A következő években magam is többször laktam itt, ha barátoknál jártam látogatóban. Az élet ebben a papi várban egy középkori várkastély életére emlékeztet. Alig van olyan tárgy, amely a mához tartozna. Esteinként egy meghatározott órában, a legfelső kincstárnok felügyeletével bezárják a kapukat, aztán az őrszemek olajmécseseikkel végigjárják az egész palotát. Ellenőrzik, hogy rendben van-e minden, és a folyosókon visszangzó kiáltásuk az egyetlen hang ebben a nyomasztó csendben. Az éjszakák hosszúak és nyugodtak, mert a potalában korán lefekszenek. A város társas életével ellentétben itt nincsenek ünnepségek. A régi istenkirályok stúpái halotti légkört árasztanak, olyan komorak és ünnepélyesek, hogy az egész palota egyetlen nagy síremlékként hat. Megértettem, hogy az ifjú uralkodó boldog volt, ha a nyári kertjébe költözhetett. Ez a magányos gyerek, szülők és játszótársak nélkül szomorú életet élhetett itt. Öreg tanítóival és apátjaival folytatott beszélgetésein kívül nem akadt más szórakozása. Az egyetlen változatosságot Fivérének lopszánk számtennek ritka látogatásai jelentették, aki elhozta a szülői ház üdvözletét és elmondta, hogy mi újság a városban. A kamarásnál elfogyasztott ebéd után elhagytuk a palotát. Útközben lihegő vízhordókkal találkoztunk, akik fabödönökben cipelték fel a vizet őszentsége konyhájába. Ez a víz egy bekerített forrásból fakad a csákpori tövében, amelyhez csak az uralkodó szakácsainak van kulcsuk. A nagy távolság ellenére sok ember hordta innen a vizet, mert az egész városban ezt tartották a legjobbnak. Minden nap itt itatták a dalai láma elefántját is, amely az országban az egyetlen. A nepáliban haradja ajándékozta ezt az élő butának mert Nepában is sok hívő élt, aki inkarnációként tisztelte a dalai lámát. Sok nepáli lépett be Tibet kolostoraiba, és szentelte életét az egyháznak. Külön kis közösségeket alkottak a láma testületeken belül, és nagyon intelligens tanulók voltak. Nepál tisztelete jeléül két elefántot küldött ajándékba a dalai lámának. Az egyik azonban nem bírta ki az utazást a Himaláján át, Noha csak nem ezer kilométeres utat minden kőtől megtisztították, hogy az állatoknak, amelyek most már az Isten király tulajdonaiként szentnek számítottak, megkönnyítsék az utazást. A túlélő elefántnak minden pihenőállomáson külön istállókat építettek. Amikor a Langche rimpocse, ahogy az elefántot hívták, szerencsésen megérkezett Lászába, nagy volt az öröm. Senki sem látott még ilyen óriási állatot. Külön házat kapott a potala északi oldalán, és néha ott lépkedett ő is drága brokátokkal borítva a körmenetekben. Minden lovas nagy évben kerültek ki, mert a tibeti lovak megbokrosodtak, ha a szűk utcákban ezzel az ismeretlen óriással találkoztak. Még az újévi ünnepségek alatt egy gyász eset történt. Meghalt a fiatal király apja. Amikor megbetegedett, minden elképzelhetőt megtettek érte. A szerzetesek és az orvosok még egy bábút is készítettek, amelybe a betegségét belevarázsolták, és azt a folyónál szertartásosan elégették. A betegség előzésének ez a módja a bönnvallás maradványa, és gyakran alkalmazzák, de ez sem tudta az apa életét megmenteni. Én többre vecsültem volna, ha elhívják az angol orvost, de a dalai láma házának mindig példát kell mutatnia, és kritikus helyzetekben nem térhet el a hagyományoktól. A holttestet szokás szerint az erre a célra kijelölt szent helyre vitték a városon kívül. Ott feldarabolták és átengedték a madaraknak. A mi fogalmaink szerinti gyászt Tibetben nem ismerik. Az elválás fölötti fájdalmat egy mielőbbi újjászületés gondolatával győzik le, így a halál egy buddhista számára nem tragikus esemény. Vajmécseseket égetnek 49 napig, aztán megtartják a szokásos szertartást az elhunyt házában, és többi nem beszélnek az esetről. Az özvegyasszonyok és özvegy emberek egy idő múlva újra házasodhatnak, és az élet a megszokott mederben folyik tovább.